Mám krásny a ničím nerušený pondelkový večer. Moje meno je Rastislav Ruman a budem vás prevázať dnešnou reláciou ako ďalej na Slobodnom vysielači. Dnes kúsok netradične. Dovolte mi, prosím, krátky komentár k udalostiam posledných dní. Blízky východ sa stal za posledné desaťročia laboratórium pre najnebezpečnejšiu hru v dejinách modernej geopolitiky hry na Boha. Spojené štáty si osvojili úlohu architekta, ktorý spoza oceánu s púrstom na spúšti a s pocitom morálnej nadradenosti prekresľuje mapy, menuje výťazov a odsudzuje neprispôsobivých. Problémom však je, že tento americký boh je slepý k histórii, hluchý ku kultúre a riadi sa výhradne chladným kalkulom moci a kontroly zdrojov. Tam, kde Washington sľuboval stabilitu, nechal po sebe len spálenú zem, rozvrátené štáty a milióny osudov v troskách. Je to tragikomické divadlo, krajina, ktorá sama zápasi s vlastnou identitou sa snaží násilím naočkovať svoju predstavu o svete regiónu, ktorý to bol tisíc ročia pred ňou. Dnes už nejde o demokraciu a dokonca ani o bezpečnosť. Ide o čistú hegemóniu, o presvedčenie, že Bielý dom má právo určovať, kto smie dýchať a kto musí padnúť. Lenže každá hra na Boha sa skôr či neskôr skončí. A Blízky východ je dnes miestom, kde sa tento mýtus o ňomilnom svetovom policajtoj definitívne rozpadá v priamom prenose. Na Blízkom východe sa totiž teória o šírení slobody v praxi až príliš často mení na obyčajnú aroganciu moci. Tento kontrast medzi klimatizovanými kanceláriami vo Washingtone a prachom rozhrateného Bagdadu či Damasku je tou najúprimnejšou kritikou tejto politiky. Myšlienka, že jeden štát dokáže naprogramovať budúcnosť cudzieho regiónu bez toho, aby rozumel jej koreňom, je vrcholom pichy. A Blízky východ je dnes miestom, kde sa táto nadvláda láme a iní hráči, Rusko, Čína, Irán, už odmietajú hrať podľa amerických pravidel. Takže, čo treba dodať? Poznaj minulosť a pouč sa z nej. Nenadarmo je potrebné túto vetu opakovať stále okola. Jedine znalosťou dejov minulých pochopíme našu cestu, cestu našej spoločnosti, cestu nášho sveta. A konečne nezopakujeme chyby, ktoré nás prevádzajú naprieč našou históriou. Preto ak chceme vedieť ako ďalej, potrebujeme ľudí informovať a vzdelávať, aké deje prebehli na našej planéte, ale hlavne na našom a okolo nášho terajšieho územia. Aj dnes preto pokračujeme v odhaľovaní prekvapujúcich a pre niekoho aj neuveriteľných zákutí dejí nášho európskeho a azijského kontinentu. Každopádne, ako vždy hovorím, a chceme vedieť, ako ďalej, musíme nahliadať aj do našej minulosti. Dnes, v 14. časti Pravdivých dejín Slovanov, vydáme sa na cestu do našej dávnej minulosti.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 Dobrý večer všetkým poslucháčom aj tebe, Rasto, a v štúdiu. Ďakujem veľmi pekne. Samozrejme, aj dnes môžete taktiež volať na telefónne číslo do štúdia plus 421 48 381 0101 alebo písať e-mail studiozavináč slobodnývysielac.sk Ja ešte na úvod by som povedal taký krátky apel na našich poslucháčov, pretože tieto relácie sú samozrejme nahrávané a je už dosť veľa ich aj na YouTube kanáli Národné obrodenia, samozrejme aj na iných kanáloch. A chcel by som vás požiadať, ak máte iný názor, alebo ak máte iné myšlienky, iné postrehy a iné vedomosti, prosím vás, píšte slušne, Píšte, prosím vás, klasickým spôsobom, upozornite na detaily, ktoré sa nezhodujú s vašimi vedomosťami. Nemusíte si vypíjať zlosť na fórach nadávkami alebo osočovaním druhých ľudí. Proste takto to nemôže byť. Ďakujem veľmi pekne. Oskar, nech sa ti páči. Uh... My sme mi dole skončili kapitolu týkajúcu sa rozvodia, teda neskončili, načali sme ju. A dneska by sme mali pokračovať pod kapitolou Gália bol geografický názov a všetky Galia ležali na rozvodí. Ja by som sa ešte vrátil k tomu rozvodiu a aspoň zopakoval také základné myšlienky. Samotná téma rozvodia je... Čo, si, čo je môj vlastný vklad do objavovania dejín. Je to môj vlastný osobný výskum a prináša neuveriteľné vlastne súvislosti a podklady, ktoré, na ktorých sa vlastne dá stávať a dá sa analyzovať, dá sa analyzovať určité okolnosti v dejinách. Ja by som uh, spomenul z minulej minovej časti uh, Jordána, ktorý nazval alebo nazýval rozvode, rozvode nazýval uh, menom Kaukaz. A, a budem ho teda citovať. A Kaukaz svojim chrbtom prechádza veľkou časťou sveta. Jeho línie opisuje následovne. Povstáva totiž od Indického oceánu, chrbtom sa ohýba do Sýrie. A na jeho svahoch pramení mnoho riek, predovšetkým však Eufrat a Tigris. Potom sa Kalkaus uberá na sever a rôznymi záhybmi prechádza Skýtskou krajinou. Tu z neho pramenia rieky, ktoré sa vlivajú do Kaspického mora. Pokračuje ďalej na sever až k Rypejskému pohoriu. Tým tvorí hranicu pre Skýtske kmene. Odtiaľ sa obrácia Černému moru a súvislým pásmom pahorkov smeruje až k Tunaju. Touto rieko je rozdeľovaný a skýty sa nazýva Taurus. A k tomuto je mapka, je to obrázok 153, ktorá presne ide podľa tohoto jeho opisu a pekne sú znázornené teda línie, ktoré v podstate až na jeden maličký úsek presne sedia s rozvodím, ktorý sa ťahne teda od Indického oceánu a smeruje teda na sever a cez Ural severné úvaly a potom sa vracia rozvodím späť a, smerom na juh a, prichádza teda do severných Karpát a odtiaľ buď už východným, alebo a, smerom teda k, k, k Morave a k Krakusku alebo tou spodnou vetvou ide teda až do pohoria Tauri. A, Spomínal som takisto, že u nás sa hovorí, hovorilo dávnejšie, a možno aj tak dávno, našiel som nejaké uh, dokumenty zhruba spred 50-60 rokov, 100 rokov, ktoré spomínajú rozvode u nás na Slovensku, ktoré bolo nazývané Dielnica. Hej. Poliaci preto majú výraz výrazu ďau Vod, to je diel, uh, Dielnica vod, tie vod, a keďže vieme, <kým> že ten G fonetické dž uh, latinským písmom nie je možné zachytiť, pretože nemá takúto, takýto znak na túto, uh, túto, uh, vlastne fonetický, tento fonetický uh, prvok, tak namiesto toho bolo použité, použitý znak g, čiže je to kal, vod, alebo kalia. A my naozaj tu na sever máme Gáliu, my to poznáme v slovenskčine Halič, ktorá sa polovicou rozkladá na južnej, ak to tak môžeme povedať, alebo juho východnej časti rozvodia a druhá polovica Haliče, tá tzv. Polická Halič, keby sme to tak brali dneska geograficky, tak tá sa vlastne nachádza severozápadne od tohoto rozvodia. Takže v súvislosti s tým ešte bolo povedané. My sme už skôr hovorili, teda, že tu v severných Karpatov došlo k rozdeleniu uh, slovanských kmeňov na tri základné kmene. V skutočnosti to boli štyri, štyri vlastne genetické uh, línie, ktoré sa pustili samostatným uh, vývojom a jedna z nich boli tí historickí árii, ktorí došli do Indie, priniesli tam Sanskrit a priniesli aj slovo Jala presne v súvislosti s tým dial vod a jala v sanskrite značí alebo znamená voda. Č vidíme to krásne jednak jazykové prepojenie do posledného znaku, do posledného a, písmenka a vidíme tú logiku tohoto rozvodia, ktoré to vlastne opísal opísal aj Jordan No a teraz, poďme na túto ďalšiu kapitolu. Gália bol geografický názov, všetky gálie ležali na rozvodi. Ideme na text. Silné imázne vlny gálov, alebo mohli by sme teda povedať, že vodanou, lebo tá džála je vlastne voda alebo delnica, smerovali z územia Uhorská juho východne do Anatólie, dnes Turecko. Usídlili sa v centre Anatolie, ktoré dostalo po nich pomenovanie Galatia. Významným mestom Galatie bolo staré mesto Frígov, Gordion, meno pochádza od slova Gorod, ktoré prichodi Galatiania premenovali na Vinidia, teda mesto Vinidov, čo pomerne jasne vypoveda o tom, kto vlastne migrujúci tzv. kelti v skutočnosti boli. Centrum Gallie tvorilo bezotokové jazerne, slané jazero, Tatalakus, Strabon dnes, uh, to opísol teda Strabon, dnes Tusgolu golu o turecky, teda v preklade Slané jazero. Jazero sa nachádza v tektonickej depresii na centrálnej náhornej plošine. Je napájané dvoma hlavnými tokmi, podzemnou a povrchovou vodou a nemá žiaden odtok. Tvorí akoby samostatné maličké umorie. Je druhým najväčším jazerom v Turecku a je jedným z najväčších jazier s vysokým obsahom soli na svete. Ako vidieť z tureckého pomenovania, tvár Göl v turečtine značí jazero, takže historická Galatia bola v podstate jazerná krajina. Potom následuje pekná mapka, kde sú zobrazené tá Frigia, kde je zobrazená aj tá Galatia a pod tým je vlastne zobrazený Tata Lacus, to znamená jazero Tata. A tu chcem ešte zdôrazniť jednu vec, že v podstate keď posluchač dobre zachytil, tak sa jedná vlastne o okolí jazera, aj samotné jazero no bezotokovú oblasť. Hej. To, zna, to znamená, je to ako keby um, samostatné lokálne uh, lokálna vlastne, uh, spádová oblasť vody, hej, kde sa zhromažďovala, Veľmi, uh, alebo svojím charakterom podobná práve oblasti, uh, ktorá v určitom období sa vyskytovala práve v panolnskej panve alebo v karpatskej kotline, ako to poznáme uh, pod týmto názvom. Poďme na text. V mene Tata Lakus, ktoré zaznamenal Strabón, je zachytené slovenské slovo Tata, ktoré sa v v slovensku používa vo význame otec. Tata Lakus bolo teda jazero otcov. V latinskom názve vidieť odkaz na Nútrokarpatské slané more, jazero predko, jazero otcov. Ďalšia invázna vlna vedená morskými národmi alebo moravskými národmi, pochádzajúcimi z vnútrokarpatského územia smerovala cez stredné Grécko do oblasti zvanej Epirus. Ja len pripomeniem, že o týchto udalostiach sme hovorili trošku, trošku skôr, niekoľko čítaní dozadu, kde sme hovorili o vlastnej expanzii vnútrokarpatských kmeňov do Stredomoria do západnej Európy a v podstate aj, do, aj teda do oblasti dnešného Turecka. Takže o týchto teda morských alebo moravských náradov, národoch teda hovoríme. Na severe Epiru sa na rozvodí medzi Ochrickým a Prespanským jazerom týči pohorie Galičica s najvyšším vrchom Magura. Ochrické jazero leží v medzihorskej tektonickej kotline. Voda priteká do jazera pozemnou riekou cez krasové dutiny v pohorí Galičica z vyššie položeného prespanského jazera, z čoho možno vyvodiť aj magaro vo význame makaro, teda mokrý. To znamená mokrá hora. K tomuto by som dodal v tom čase, keď som napísal tú knihu a išal do vydania, som ešte tieto veci nevedel. A dostal sa mi zhruba niekoľko mesiacov po vydaní knihy, dostal sa mi do rúk kniha Gesnera, švajčiarského, švajčiarského učenca a z roku, a, zo 16. storočia, a, ktorý v roku 1555 vydal knihu o jazykoch Európy a on a, opisuje, že Obyvatelia Epiru, alebo Epiroti, rozprávali a, a, ilierským jazykom, rovnako ako Česi, Moravania, Poliaci, Rusi, Slávy a tak ďalej. To znamená, obyvateľia Epiru ešte v 16. storočí rozprávali slovanským jazykom. Poďme na text. Ďalší prúd smeroval do oblasti jazmer, jazier menom Jezerel. Izrael alebo Palestína od Pelso, to znamená Pleso, a Izrael od slovo jazero. Paradoxne my máme tu na východe Slovenska a podobnú situáciu, kde a, tuším slánske vrchy. A v slánskych vrchoch sa nachádza jazero Izra. Rovnakým s rovnakým názvom. Oblast jazier je dnes stvorená dvojicou jazier. Mŕtve more, najslanšie jazero na svete, a Galilejské jazero, to znamená tá historická Galilea, spojené s riekou Jordán. Od Galilejského jazera kúsok na sever sa na starých mapách nachádza ešte jedno menšie jazero menom Lacus Samochonites. Samochonické jazero. Obe jazerá sa nachádzajú v severnej časti východoafrickej priekopovej prepadliny a tvoria uzavretý vzájomne prepojený bezotokový systém. Na severe jazernej oblasti sa nachádza hora Hermon. Hermon je v skutočnosti zo skupením hôr s troma rôznymi vrcholmi rovnakej nadmor nadmorskej výšky. Meno je identické s menom germánskych Hermionov, ktorí obývali Herkínsky les obklopujúci Veľkú Moravu. Máme na mysli teda nie svetoplokovú Veľkú Moravu, ale Veľkú Moravu ako jazerný systém, ktorý sa nachádzal, nachádzal teda v Karpatskej kotline. V oblasti sa nachádza aj starobylé historické mesto Jeroslav, dnes deformované na Jerusalém. A opäť tu máme vlastne a prepodlina, ktorá má vlastne... Samostatný bezotokový systém s centrálnou dvojicou, teda jazier, ktoré sa tiahnu teda v strede tejto prepadliny. Samostatným bezotokovým slaným jazerom s vlastným umorím je aj Kaspické more. Do oblasti jeho úmoria z východnej Európy smerovalo niekoľko osidľujúcich výprav. Kaspické more bolo slovanským obyvateľstvom, žijúcim na jeho pobreží ešte v 17. storočí, nazývané ako Gvalenča more, to znamená Galenské more. Názov bol neskôr deformovaný na Gilan. Omenovanie súvisí s menom skického kmeňa Galov, Gelae, ktorý obýval juhozápadné pobreže Kaspického mora. Strabo nazýval Gualenča more, menom Hyrkanian Sea, vo význame more rozvodia, alebo more na rozvodi. To Gilan by sme pravdepodobne mali čítať ako Gilan, a opäť sme pri Džala, buď sanskrit, alebo ten náš slovanský vod. Na severe historickej skície sa nachádzali ripajské vrchy, ktoré významnú časť dnes poznáme pod názvom Severné úvaly alebo aj v historických zdrojov Sibírská, respektíve Iberská brána. Severné úvaly tvoria rozvodie a v ich východnej časti pri meste Galič sa nachádza Galičské jazero. Invázne voľní našich predkov smerovali ďalej rozvodím severných úvalov cez Viatku a Južný úral do Ázie. Bavíme sa o hláplov skupine R1A. Na mongolsko-čínsko-kazachstanských hraniciach leží na rozvodi Altaj, najväčšie pohorie Sibíre. V duchu vyššie uvádzaných zápisov by sme rozsiahle horstvo. V rozvodi A mohli nazvať aj Čalataj, to znamená ďalšia gália. Na obrovskom priestore jazernej palmy v Kotline veľkých jazier na západe dnešného Mongolska sa nachádza väčší počet bezotokových jazier. V rozsiahlej polopušnej tektonickej prepadline sa nachádzajú tri veľké slané jazera a niekoľko sladkovodných, sladkovodných jazier. Naši predkovia oblasť nazývali Veľká alebo Mangália, teda Mangália, odkiaľ pochádza aj dnešný názov Mongólia mongolsko Južne od kotliny veľkých jazier na druhej, južnej strane pohoria Altaj sa nachádza uhorská kotlina Džungar Bazen s bezotokovým solným jazerom menom Manas. Jazero bolo kedysi súčasťou čínskej tartárie. V súčasnosti sa nachádzajú na území Číny v autonómnej mongolskej oblasti Hoboxar. Hlavným zdrojom vody je dnes rieka Manas. Jazero je pozostatok kedysi obrovského jazera, ktorého hladina sa nachádzala 280 metrov nad morom. Prečo hovoríme o čínskej Tartárii ako takej? Tartaria bola čínska, alebo celkovo zaberala aj územia z časti dnešného Ruska, takisto aj, aj východného. Tartárie bolo viac. Uh, tu bola, nám najbližšia bola uh, Malá Tartária, to bolo vlastne územie nad Čiernym morom a uh, potom uh, severnejšie bola Moskovská Tartária. A ďalej bola nezávislá Tartária, to je medzi Čiernym morom a Kaspickým morom. E, pardon, nezávislá Tartaria bola východne od Kaspického mora. Medzi bola iná Tartária, už sa nepamätám na jej názov, to v časti Tartária tam potom spomínam. A potom bola tzv. Veľká Tartária, ktorá bola presne na území alebo, severne, alebo zahrňala do veľkej časti práve tu Managáliu. To znamená tú Veľkú Galiu. alebo uh, tú, tá Veľká Tartária. Na no a pod tým južnejšie bola Čínska Tartária. Máme to z mapy... Uh, mapy uh, uh, uh, uh, uh, Nespomiene si Británika. Uh, Encyklopedika Británia. Áno, áno, ďakujem pekne. Encyklopedika Britannica. A stále teda máme uh, túto mapu, je aj v knihe uh, ďalej, potom o pár, dvesto strán uh, ďalej. A vlastne ona zaberala práve túto oblasť, to bola tzv. čínska Tartária, tam je napísané, že čínska Tartaria. Hej. A podľa všetkého názov Čína pochádza od kovu ktorý sa tam odtiaľ dovážal a to bol cín. Hej. Západných jazykov do dneska sa aj hovorí, že cín. To znamená čína. Ešte možno snáď uh, povedať, neviem v ktorej časti, či to vôbec túto bude, či vôbec je to v knihe. Uh, keď, uh, keď som teda spomínal ten Hirkanský les, on sa nachádza teda južne od toho Gvalenča more, to znamená Kaspického mora a, a pod ním, a, južne pod tým hirkánským lesom sa nachádza púšť Kavír, ktoré pre 3000 rokmi bola presne rovnaká situácia ako je vnes, a, ako bola teda v a, Karpatskej Kotline to znamená obrovská oblasť <coughs> bezotoková v strede ktorého bolo obrovské jazero Hej. máme archeologické nálezy aj písomné sú nálezy Hej. čiže a, úplne identická a, situácia a čo je zaujímavé, našiel som aj zdroj, už presne neviem a, od koho to bolo, ale Zemavek, tomuto sa teraz budem venovať v nasledujúcich kapitolách, a, takže, takže m, tam je to presne vyšpecifikované. A tam sa napríklad aj ten hercínsky les, u nás, ktorý sa nachádzal, to sú tie Severné Karpaty, jeden autor grécky spomína aj hirkánsky les. Hej, čiže slovo hercínsky alebo herkínsky a hirkánsky boli synonymá. Čiže jeden hercínsky alebo herkinský les bol teda Severné Karpaty a plus ešte ďalšie časti pohory v rámci rozvodia A o tom sme už hovorili. A druhý herkínsky les bol práve južne teda od Kaspického mora alebo severne od tej púšte Kávír, kde bolo to samostatné bezotokové jazero. A je krásne viditeľná identickosť nielen situácie geografickej, ale je krásna identica aj v samotnom názve. Herkínsky a Hýrkánsky sú takmer identickí s minimálnou odchylkou. Čiže je zjavné, že tam je spoločná logika a tá spoločná logika smeruje vlastne tu k nám na, do Severných Karpát. Pretože týchto zdvojených názvov bolo viacero. Aj. ja to sme už o tom hovorili ale to možno zopakujem Rypajské vrchy boli Severné Karpaty aj menejkrát sa teda spomínali a prevažne sa spomínali vlastne uh, oblasti uh, Severných úvalov ako Rypajské vrchy aj, časti, časti Uralu aj. čiže také nechcem povedať, že kopie, ale také zdvojené, zdvojené názvy, všetkými tými smermi, práve tými smermi, kde smerovala tá migrácia našich predkov. Abo našich bratrancov, hej, ktorí vlastne už tam ostali. Abo bratrancov našich predkov, ak by ma teda chcel niekto chytať za slovo. A je tu krásna mapka Galie na rozvodí, kde sú všetky tieto Galie spomenuté. Hej. To znamená Managalia, Galilea, Galatia teda v Turecku, Gualenča more sever, na severe, teda na uh, severných uvaloch Galič. Hej. A poďme do ďalších destinácií, pretože ich viac. Invaznými voľnami zo Strednej Európy, z Haliče alebo z Galície sa dostala aj do západnej Európy. V alpskej oblasti rozvodia sa zachoval stredoslovanský jazykový variant Hal od Halič v názve Helvetia. Na rozvodi helvetie Švajčarsko leží tretie najväčšie jazero v strednej Európe jazero Bodan. Jeho meno je identické s menom Skického kmeňa Budini, ktorého v oblasti severnej Haliče spomína Herodot. Obe majú slovanský jazykový pôvod a označujú vodu. Len pre zaujímavosť, to jazerské, jazero Bodan okolo prvom a druhom storočí nášho letopočtu bolo nazývané aj ako Venecké jazero. Hej. A Veneti to boli tí Slovania, ale pozor, Veneti boli Slovania až od 6. storočia. Dovtedy všetci Veneti, ktoré boli spomínaní, e, e, v historických zdrojoch, ktorá neboli Slovania, len až od 6. storočia. Táto, k tejto e, vlastne kastácii ešte dojdeme. V strednom a južnom Francúzsku prevadol jazykový e, G-variant, ktorý možno priniesli e, zo sebou slovanský alebo galský ruteni. A preširšiu oblast rozvodia v juovýchodnom Francúzsku a severovýchodnom Španielsku bol Rímanmi zaužívaný výraz Galia. V pobrežnej časti severovýchodného Španielska vznikla historická Galicia. Tam v tejto časti sa nachádzalo aj slovenské, alebo uh, historicky zaznamenáme uh, svevské alebo svebské kráľovstvo, alebo kráľovstvo svebov, ktorého posledný kráľ sa volal Miro. Rozvod je Galia ako holský hrebeň Kohut, my sme hovorili, že kohút to je vlastne Kakaš, Kaukas. To je to krásne prepojenie toho názvu Kaukas, o ktorom práve Jordan hovorí, že Kaukas je výraz, ktorý používajú skýti. To znamená, skíti vieme, že boli jedno z najstarších uh, pomenovaní Slovanov, čiže je to slovanské pomenovanie. A my to slovo kakáš máme vo východnoslovenských nárečiach, v Zemplištine a v Žarištine a dostalo sa to aj do Maďarčiny od nás. A to kakáš znamená kaukaz, kakáš znamená kohút, ale v zmysle kohút ako reťazec z vrchov hôr rozvodia. A dodneska, najvyšším vrchom uh, Uh, roz, rozvodia medzi východnou a západnou časťou uh, východnou a západnou časťou um, karpatskej kotliny uh, teda, kde je Matra najvyšší teda vrch matry sa volá rovnako Kakáš Dnes je Gália interpretovaná ako krajina Kohúta hej, o francúzsku, hej, majú to v tom symbole toho Kohúta kde je pod Kohútom uh, prezentovaný teda živočích. Pôvodne však ako to už bolo niekoľkokrát interpretované, Galia bola sústava horských pásiem, ťahnúcich sa rozvodím a obzvlášť to sa jednalo o bezotokové oblasti, samostatné bezotokové oblasti, v, centrále, v centre ktorých bolo rozsiahlé jazero a minimálne v polovici sa nachádza, alebo to centrálne jazero tvorí jazero, ktoré má je slané. Máme tu ďalšiu mapku, teda zameranú len na, len na vlastne Európu. A tak tu pekne vidieť vlastne, že všetky to polimické názvy v Európe s menom Galia a Galícia sa nachádzajú na severidužnom rozvodí. Rozvodie je pojem viažúci sa k vode a voda v sanskrite je džala, to sme hovorili, a slovo jala foneticky jala zapísané starou latinkou na dobu da gala. Hala či Ala. V prvom prípade máme Galície, v druhom Alanie alebo Halanie a Alamanie. Povodne slovanské džala, džal vod sa zachoval v arabskom svete, kde v súvislosti s galmi bol ešte v 10. storočí používaný tvar Al-đalalika. To znamená, máme to exaktne potvrdené zo všetkých strán. Zhrniem to. Všetky, alebo naozaj všetky krajiny územia s názvom Galicia, Galia, alebo Džalicia, Džalia sa nachádzali na rozvodi. Všetky. Pripomenu, Arabi, pripomenu, Arabi pripomenu, v desiatom deň. storočí nazývali teda Galiciu Džala, líka, čiže to fonetické Dž je písomne doložené. Džala v sanskrite znamená voda, opäť máme to previazané. Vieme, že sánskryť pochádza z rúských rovín a na rúské roviny sa dostala ten jazyk teda z severných Karpát. Hej. Bereme teda nositeľov hej. a nositelia boli príslušníci haploskupiny R1 A, Z645. A vieme takisto, že Jordan hovorí, že skýti to znamená tí nositeľia R1 a Z645 hovorili rozvodiu kaukas alebo kakaš a vieme, že kakaš je kohut v dnešných narečiach práve z karpatskej kotliny, je kakaš kohut a vieme, že po latinsky je kohut galus. Je to previazané zo všetkých strán exaktnými faktami. Chcel ja si som... niečo raz ťa? No? Áno, chcel, chcel som ešte, hovoríme to stále zase o rozvodi, tak len povedať. Hej, rozvode je vlastne predel, kde padne kvapka na jednu stranu, stečie do Severného alebo do Atlantického oceánu, spadne na druhú stranu, stečie do Čierneho alebo do Stredozemného mora. Tak? Tak, tak. Tak, to je rozvode. Áno, to je ten, to je ten pomyselný, pomyselný prediel tých jednotlivých území. tak. A vlastne tam sa ako keby tvorila voda. Hej, keď, tak to môžeme trošku tak nadnesene povedať, hej, lebo tam pramenia rieky a vlastne stekajú teda, do mori. Rozhodie v oblasti Haliče, Galícia, hej, my tomu hovoríme Halič, bolo územím, ktoré obývali dávni Geloni, čiže máme tu aj kmeň, ktorý sa takto nazýval. Respektíve Heloni alebo v zdrojoch Amianus Marcellinus ich nazýva ako halani, ktorí ako historickí helení v inváznej vlni z karpatského priestoru Herkínskeho lesa preosidlovali grécky poloostrov v tých inváznych vlnách bronzovej doby. Antickí autory, napríklad Herodot, udalosť označujú ako návrat Heraklitov. To znamená návrat potomkov Herakla. Ide opäť o ďalší mytologický opis obyvateľov Herkínskeho lesa v oblasti Severných Karpát. My sme už skôr hovorili, že ten Herakles alebo Herkules vlastne, vlastne je zmytologizovaný geografický, geografický útvar, ktorým je vlastne Severokarpatské rozvodie. Alebo uh, Herkínsky les nazývaný tiež. My sme taktiež hovorili o tom, že ten Herkínsky les sa nachádzal v rozličných oblastiach a už som spomínal, že keď som si všetky jeho zmienky zaznačil na mapu, všetky, uh, naozaj, zozbieral som všetky, možno, tak dobre, všetky, možno niečo uniklo, ale maximum, čo sa dalo, zozbieral som všetky zmienky teda o... V starých gréckých a rímskych zdrojoch, kde sa spomínal Herkínsky les, dal som to na mapu a našiel som krásne prepojenie. Cez všetky ide rozvode, alebo ináč všetky sa nachádzajú na rozvodi. To znamená, Herkínsky les rovná sa rozvode. Podľa reálí, historických, podľa Jordana sa to nazývalo Kaukaz a malo to ešte aj ďalšie iné pomenovanie, napríklad Uhorská hora, Sarmacká hora a mm, Rypajské vrchy. Hej. A ešte by som jeden našiel, ale momentálne si nespomeniem. Hej, to boli vlastne uh, určité špecifické územia, ktoré boli alebo tvorili uh, alebo um, územia, kde sa nachádzali hory alebo z zvor, ktoré tvorili rozvodie. Toto sú tak vážne informácie v prepojení na, uh, na dejiny, že mení to úplne všetko lebo nám dáva vysvetlenie, kto boli Gali, alebo kelti A ešte v 18. storočí, to som opäť narazil uh, v, Už keď bola vydaná táto kniha, som narazil teda na uh, knihu, ktorá vyšla v Londýne, to znamená to anglická kniha, z 18. storočia, a kde píšu, že... Alebo kde píše autor, že... Kelti alebo Gáli pochádzali zo európskej skytie. Hej? To znamená, boli skyti. A opäť to ďalej doplňuje to, čo sme už tu povedali. Hej? A všetci tí, ktorí pochybujú o tom, čo píšem v knihe, nech toto vyvrátia. Hej? Lebo toto sú exaktné veci. Geografia, písomné zdroje, Exaktne doložené, previazané s jazykom, sanskrit, latinčina a so slovenskými alebo slovanskými nárečiami. A zemplíština, šariština, slovenčina, polština. Hej. Krásne to sedí. A je to multidisciplinárne a je to všetko preveriteľné. Dá sa to preveriť. Áno, máme to je ďal... Máme ďalšiu, uh, ďalšiu informáciu. A, dobre, už keď si to tak, že dá sa to preveriť. Aby som stených poslucháčov vyzval, nech si preveria na základe čoho oficiálna historiografia tvrdí, že Slovania prišli uh, v 5. a 6. storočí. Nech vám doložia, pýtajte sa, pýte, píšte na Slovenskú akadémiu vied, napíšte nám prečo tvrdíte. Okay? A či vám poskytnú také uh, závažné argumenty, ako som ja poskytol teraz. Exaktné. Všetky galie ležali na rozvodi. Všetky do poslednej. Nie 20, nie 30 Nenáhodne. Všetky. Toto nesú problém, vieš. Väčšina ľudí má... 20, 30 rokov, 40 rokov nejaké informácie, ktoré sa jej zažrali do, do, do, do tej šedej kôry mozgovej. A e, potom nastupuje tzv. kognitívna disonancia. E, pretože pre, preosiať tieto informácie a začať e, e, akceptovať iné, iné súvislosti robí veľký problém, e, hlavne staršej generácii. No a, e, to, to nedá každý, no, bohužiaľ. To nie je len no, o tom, Rastio. Ja tu už cítim, cítim tu už v dlhšiu dobu, že tu je ideologická zaujatosť na určitých miestach. Lebo, lebo toto potvrdzuje, toto potvrdzuje, že to, čo som stále hovoril, aj, aj písal teda, že Slovania sú najstarší národ sveta, a toto potvrdzuje, že Gali bolo jedno z najstarších mien Slovanov. Neboli to anonymné na kmene. A toto, toto vlastne previac, previacia celú, uh, celú historiografiu ruby, lebo tá bola postavená alebo vytvorená hlavne, teda v, 17, hlavne v 18. storočí a, a bol tam jasný ideologicko-mocenský cieľ, hej, ktoré, ktorých, uh, ktoré následky toho ideologického cieľa pocitujeme dodnes. Si mal v úvode nejakú reč. To je presne výsledok tohoto. Nej? Preto sú dejiny veľmi dôležité. Ak chceme mať mier, musíme poznať dejiny. Pretože ak nebudeme poznať dejiny, tak si kohokoľvek vyberú, indoktrinujú a ho poštvu na susedov. Tak toto funguje. Tak toto robili Rímania, tak toto robia novodobí Rímania. Vieš, ale toto súvisí zase aj z... s... <laughs> S inteligenčným kocentom jednotlivcem. E, s tým veľa nespravíš, keď e, máš 80% národa takého, aký máš. No, čo s tým spravíš? Ale, ale to je školský systém, Rasteho. To je v školách. Keby, keby sa v školách ináč učilo... Hej. Tak, lebo, lebo sú ľudia, ktorí e, primajú informácie a musia aj, ale dostať to na lopate hej. a sú ľudia, ktorí hľadajú pravdu a sú ochotní sa s ňou podeliť, aj keď možno vyzerajú ako ja, pre niekoho ako fantaz, a fantaz, fantasti a neviem, ako to ešte nazvať a sú zavrhovaní, ale ako jednoducho, tie informácie už tu sú, hej. len ako ich dostať do širokej sféry lebo toto tu, čo som teraz povedal o, tých, o, tých, o tomto rozvodi, sú naozaj vážne prvky, čo sa týka dejín európskych a svetových, a ktorý je doslova môj osobný objav. Hej? To znamená, a podpíšem sa pod to, hej? obrazne povedané. A ja som to preľúskával roky, roky, roky, pokiaľ som došiel do toho štádia a kdekoľvek teraz šiahnem, sa mi to potvrdzuje, akýkoľvek zdroj, krásne to sedí. Hej. Takže, Mali by sa a... robiť diskusné fóra, hlavne na Sauke a všade tam, kde sa tomu venujú hej. No ale tam je problém, lebo oni sa tomu nevenujú tam Veď hej. hovorím, všade no. tam, kde sa tomu venujú v odzovkách no. Aha, ja, ja v som nedachytil hej. A Tak v odzovky je... sa nedajú povedať len tak Jasné. <laughs> Tam je tá ideologická predpojatosť hej, a to súvisí aj s politikou ako bolo povedané hej. Čiže dejiny sú politika hej. To si Jež, Ale budomí. každý má svojho pána podľa mňa. A oni majú svojho pána a ano. peniaze majú veľkú ano. moc. Jasné, len vieš, keď ako, keď ako a berie zo štátneho rozpočtu peniaze a ešte sa tituluje e, termínom, že Slovenská akadémia vied, hej? tak akože hadom by pre tých Slovákov aj dačo mali urobiť, ne? To máš tak ako, keď povieš, že je tu demokracia. Tiež je tu demokracia, iba pre Jasné. niekoho. Ne? Pre niekoho. tak Slovenská aby to proste dobre vyzeralo na oko. Aj keď dobre. musím povedať na ochranu Slovenskej akadémie vied, že Slovenská akadémia vied jazykový odbor ako zastava zastáva a tézi, teda že Slováci sú autochtónni a Slovania autochtónny národ, to znamená pôvodní obyvateľia. Uh, území, na ktorých sa nachádzame a v tomto sú v rozpore práve, práve, s, uh, práve s tými tzv. historikmi z osávky. Nemôžeme teda, uh, chcel by som teda popraviť to, čo som povedal a nechcel by som teda všetkých zo Slovenskej akadémie vied. Mal som v mysli historický odbor Slovenskej akadémie vied, hej, ktorý sa správa ako odbor, ktorý sa zaoberá prešetrovaním a prešetrovaním teda um, očkovacích látok na COVID. Hej. To majú tiež okay. takú veľmi ideologické pozadie tá, táto časť Sauky. Nej? No len tak, len tak uh, mimo rečov o, o, o, o našej dnešnej inteligencii by ti zase vedel povedať veľa pán docent Janu Dáš Áno, vieme hlavili sme sa na túto tému Dobre, poďme ďalej uh, na text Gréci gálom na rozvodí nazývali ja to teraz prečítam, ako som to našiel v zdroji, cadusi. hej, mohli by sme to čítať kadusi, cadusi a zdroj je, aby som teda sa vedel aj vyjaviť, dokladovať, teda odkiaľ som to zobral, teda Plinius, kniha 6. kapitola 18. a 16. strana 32. Hej. A v strednej Európe sa používal skrátizný tvar Čadi, alebo ďati, a latinsky sa zaznamoval aj ako chaťti. Čiže znamená Čati si Čati boli označovaní ako germánsky kmeň. A Tacitus, 2. storočie, zaujímavé opisoval sídla týchto chatov. Chatov budem hovoriť, možno by sme mali čítať správne, teda Čadi. A Opisuje ich, že uh, ich sídla sú uh, tam, kde začína Herkínsky les, čiže niekde v oblasti, tak ako on poňal Herkínsky les, niekde v oblasti Franskej Jury, to znamená na hranici, tam uh, západných hraniciach uh, Čiech a Pavorská, Nemecká, niekde v tom rohu, trošku južnejšie ako Až. Až a teda, ho, hovorí, teda tam s ním teda začína tento les a s nimi aj končí. A podľa jeho uh, znalosti Herkýnsky les končil uh, niekde v oblasti dnešných uh, Beskyt-Biešťady. Tu Severné Karpaty. Čiže celý tento úsek rozvodia, ktorý sa ťahol južnými Čechami, prechádzal uh, teda Českomoravským pohraničím a potom Severnou Moravou a potom sem, Severným Slovenskom, tak všade tam bývali podľa tejto, tohoto jeho záznamu z druhého storočia všade tam bývali títo chati alebo čati. Ch, uh, C, H, latinčina, uh, nechápe ako ch, to máme len my dneska. Čiže uh, tam je predpoklad, teda, že sa to teda, uh, foneticky správne by malo čítať ako čati. A 2T naznačuje, že by to mohlo byť čadi. A ako už bolo uvedené, stopu po etnonime chati, alebo čadi, nachádzame v slovenskej časti Herkínskeho lesa v, mé, uh, v mene mesta chatca. Ja som to prečítal, ako to je, ako to sa píše. My to, čo je teda latinský zápis slovenského názvu čatca. Čiže máme tu aj, by som povedal, rukolapné fonetické vysvetlenie tohoto zápisu chati a chatca na čadi a čatca. Hej. To, by krásne, to by krásne sedelo. Staršie karpatské pomenovanie chatov alebo čatov bolo skíti od Skida. a Pozri obrázok 23 Severné Karpaty. Sú označené ako Skytia. Tam je teda mapka z roku 1753, tuší z Bratislavy, z Požone, kde celé Slovensko je označené teda Skitia a mapa zobrazuje územie nejaké 6, 7 storočie Nažol letovo alebo 5. 6. storočia, nejaké také obdobie. 5, 6. nášho letopočtu. Áno. A umená. je tam vlastne skýtia A to je presne tá skítia, ktorú som, ako som už spomínal, keď si pamäta poslucháč aj Tirasťo, keď som spomenal pred nejakými 20 minútami že káloji prišli do Skytie. To je presne tá oblasť tohoto rozvodia prišli gáli, hej, Teraz do Skytie. A poďme na text ďalej. V úvahu je potrebné zjať aj fakt, že Rímania zapisovali fonetické j, š, znakom g, ne? to sme hovorili, takže synonymické pomenovanie pre karpatských skytov bolo gadi od ščada, teda goti. Ono to zdá teraz, keď počúva poslúchať, že ak minule napísal, že, že, že akože tomu na môjmu nadšeniu akože chápe, ale že poste, že krútim hore-dole. Je to kvantum dada, ja chápem, že takto keď čítam a niekto to počúva, tak ako sa mu to zdá, že to točím. Treba si zobrať knihu, prejsť a začať kresliť písmená a e, nepísmená slova a prepojenie ako súvisia. A dostanete krásny algoritmus. To je, to je o matematike, doslova. A k týmto gótom poviem jednu dôležitú informáciu. Vedia poslucháči, že Svetoplúk pochádzal z gótskeho rodu? Máme to čierne na bielom, písomný zdroj Pop Duklianin, tuším, 9. storoče? Vedia poslucháči, že Svetoplúk bol označovaný ešte v 14. storočí ako Sarmat? A že, a, ja neviem, či Plinius, nie, to bol tento... Prokopios, a že Prokopias uh, uvádza to slovo, a to Prokopios nie je, kto, nie je hoci kto, lebo Prokopios je jeden z uh, najdôvoríhodnejších zdrojov, ktoré vlastne spomínajú z tých z takzvaných Slovanov. Hej? Nie ich príchod, len ich Slovano, ich územia. A tento Prokopias uvádza, že Koti, Geti, Gepidi v starších dobách sa nazývali Sarmati. Takže to prepojenie svetopluk God a svetopluk Sarmat tým pádom sedí. Máme ďalší trojholník informačný, ktorý do seba krásne zapadá. Hej. To je len na margo teda tých Godov. No a potom tu máme takú peknú mapku, kde máme tých chatov, kde máme tie beskydy a teda ten a, a herkenský, herkenský lec a taká situácia vnútrokarpatského priestoru, hej, týchto Čatov, Galov. Dobre, ideme na ďalšiu kapitolu, ktorá nesie názov Pôvod Galov-Keltov. My sme si tu už niečo naznačili. Naznačili sme si teda, že všetky Galicie ležali na rozvodí. a takisto sme teda hovorili to prepojenie toho kakaša Gal, Kohut. A povedali sme sa, že existujú vrchy, ktoré sa nazývajú Kohut doslova. A prejdeme teraz do oblasti archeologie. Gali boli známi aj pod menom Kelti. Kelti respektíve Gali boli Indoeurópania nositelia genovej mutácie R1A, ktorý sa v období mladšej a neskoršej doby bronzovej z karpatského priestoru prevažne rozvodím, rozšírili po celej Európe smerom na západ, ale aj na východ. Migračné prúdy v Európe viedli suchou cestou rozvodím, pravdepodobne jeho južnou východokarpatskou dinárskou vetvou zo strednej Európy cez Alpy, až na pyrenejský polostrov. A druhá vetva z Alp smerovala na Božie vrchy, alebo Bogezy, a Moravské pohorie, pohorie Borvan, severovýchodné Francúzsko. Čiže aj tam máme Moravu. Nasleduje pekná mapa, kde je vlastne šírenie kultúry popolnicových polí a je tam pekné, sú tam oblasti od toho 14. storočia, 13. až po 9. storočie, ako sa vlastne z toho vnútrakarpatského priestoru šírala táto kultúra. Je to presne v súlade s tými migračnými vlnami, ktoré sme si opisovali vyššie alebo skôr. A je to presne v súradne s výpovedom je jak Marginola, Marignola pardon, alebo Hayek z Libočan. Marignol bol duchovný z, v tušie Florencie, 14. storočie. Hayek z Libočan, 16. storočie. Obidvaja písali dejiny Čech alebo správnejšie dejiny Bohemie. A tí doslova píšu, že Slávy alebo Slováci Hayek z Libočan konkrétne hovorí, že Slováci aj Slávy. A boli susedia Grékov, to znamená, bavíme sa o doby bronzovej a doslova sa tam opisuje, že sa premnožili, do, tak sa premnožili, začali súboje o pasienky, o polia a že vtedy sa rozhodli títo, títo Slováci alebo Slávy, že sa a, teda a, presunú do iných Oblasti. a tak išli tie veľmi na juh, na západ, a vlastne všetkými smermi, doslova preosýdli na Európu. D taktiež na mapách zo 17. storočia niektoré z nich oz označujú alebo sú nazvané ako celá Európa je označená ako Keltika to celá Európska bola tzv. Keltská, to znamená Slovanská a ešte k tomu chcem povedať že Indoeurópania Kelti boli Indoeurópania o tom nikto nepochybuje Problém je v tom, čo si pod slovom Indoeuropania predstavujeme. No Pretože, sa chcem spýtať. Hej, lebo uh, predtým si predstavuje niekto nejaký taký pomyselnú vetvu, že sme sa tak vyvíjali jednotlivé, hej, že Balto, Slovanska a podobné hluposti. Tak uh, Konrad Gesner, ktorého som tu spomínal, uh, doslova uvádza, že Estonci a uh, Litvania, ešte v 16. storočí rozprávali slovanským nárečím. Treba vedieť, že Litva, Lotisko a Estonsko sú, sú územia, doslova územia, bývalé švedské kolonie. Preto je tam iný jazyk. Ale geneticky oni majú okolo, tuším, 40% neried na A. Plus, minus. Hej možno Estonci majú menej a... už to tak presne neviem ale tam je vysoké percento, to vyššie ako v, u Srbov a oni majú dosť veľa tam pospletaných a, slovanských a, slov Hej. čiže to, musíš to boli no? ja tomu nejako nerozumiem No. Hovoril si, že kelti, gáli indoeurópania sa e, šírili e, z tej dolnej časti smerom na západ, na východ, ale šli smerom do tej Európy. Ano? No. Pričom tá, tie bogánske rody sa zase z tej centrálnej Európy rozšírili smerom tam, kde boli pred, predtým gáli a kelti. Dobre som, som to rozumel? Nie. Tí bogáni sú Gali. To je to isté, len Bogani je môj pracovný názov, aby som to uh -huh. nejak konkrétne nazval. A vychádzal som o Bogani od slova Bok. Hej. Uh -huh. To bol teda ten uh, centrálny kult teda, uh, ohňa, hej. ten nebeský Bok. Hej. A uh, je to aj kvôli tomu, že tu boli uh, tzv. bagatíry, alebo agatíry, ako, ako tam správu zanechal um, Herodot. Uh -huh. v storočí. Hej? A ako ešte v období latinizácie, vlastne po, pádu, po páde teda u slovanských horských kráľov, vlastne tá Arpadovská dynastia, keď bola vyhladená, lebo tam tí poslední vládci boli e, preažná čas umrela nasilnou smrťou, buď boli zavraždení, alebo otrávení. A po nich nastúpil teda Karol Robert z a nastala tvrdá latinizácia, církevná latinizácia, to znamená a Latinici chodili a pokresťančovali, pričom tu bola vlastne kresťanská církev, ako to povedal, aj jeden z, z diskutujúcich poslucháčov, teda bola tu vlastne východného obradu a oni týchto nazývali pohania na Pohani alebo Bogani hej, Paganos po latinsky hej. preto vlastne som sa chytil tejto etymológie alebo tohto rázu lebo ide celou líniou práve z územím východného Uhorska hej, alebo toho Potisia Rozumiem ale je to pracovný názov a mám za to, že my by sme si mali pomenovať uh, naše oblasti z obdobia, teda naše meno, alebo vyberať naše meno z týchto dávnych oblastí, o ktorých nemáme písomné zmienky. Mali by sme naše uh, výrazy používať a nepoužívať nejaké anonimné uh, názvy, že kultúra popolnicových polí a podobné. Hej? Čiže prečo anonymizovať? Boli to naši predkovia. Hej? Takže preto. A preto si dovolím tvrdiť teda, že tí Kelti alebo Gáli, aj v súvislosti s tým, čo tu bolo povedané, bolo jedno z prvých mien, z prvých mien a, ktoré a, krécké a potom aj latinské písomníctvo alebo tí autory zachytili našich predkov v takýmto menách. Hej. Ale my sme tu boli ešte predtým, lebo sme sa bavili, že pred 5000 rokmi sa rozdelili tu v severných Karpatoch hej, a a v Indii máš rovnakú kultúru, rovnaké zvyky a obyčaje, ako majú Slovania. A delí nás podľa oficiálnej chronológie 5000 rokov. Aj? A, okay. a... Čo? Aké okay. zvyky? Alkohol? Nie. <laughs> uctievanie, uctievanie ohňa, vody, tradície, Jasne. Veľká noc, všetko. To je komplet. Komplet. Všetko je dobre. Slovanské máš v Indii. Rozumiem. Uh -huh. A... Uh, jediné pojivko je vlastne preukázateľná uh, spojitosť genetická. Lebo jazyk už tam nie je. Hej? Je už iba Sanskrit, ktorý používa len určitá časť obyvateľstva menšinová. A ten Sanskrit už keby si počúval, tak tiež nevidíš v tom slovančine. len keď si to napíšeš a zistíš, porovnáš, tak zistíš, že tam slovné základy u veľkého počtu slov sú identické, hej? čož nie je náhoda. Hej? Ale keby si mal Sanskrit počúvať, tak by si nerozumiel. To asi ja, keby ja som prišiel do Prahy a začal po východňarskej rozprávať, Tam tiež nebudu rozumieť. Hej? A tu treba povedať, že Indoeuropania ale teda to R1A, ale v západnej Európe máš 60 až 80% obyvateľstva je R1B. To znamená, západne Európania nie sú in do Európania. Aj keď je snaha bagatelizovať a v poslednom čase zachytávam, že joj, to nemôže byť, nemôžeme to tak brať, lebo to viete, to z geny mohol mať hocikto, a áno, dnes áno. Ale v tých stav, v dávnych dobách tam sa tak ľudia nemiešali ako dneska. Tam uh, väčšinou sa žilo v uh, uzavretých spoločenstvách. Uzavretých uh, kastovne, alebo ako to povedať, ale spoločensky a uzavretých aj územne. Aj? A keď prišli nejaký uh, genetický prvok nový, tak väčšinou prišli ženy, ktoré si tie na výp z výprav doviezli, doniesli domov. Aj? Ale nejaké také miešanie, ako nebola, neboli bežný jav. A, a keď si zoberieme pred tými 5000 rokmi, to bolo R1AZ645. Čomu to pripisuješ? Poďme ešte vysvetlím a potom mi daš otázku. Dobre. R1 Z645. O Myslíme si, že to bol jeden človek, ktorý vlastne mal veľa potomkov, až sme sa namnožili na Slovanou. A teraz záber si. A o mal deti, dali im kultúru, dali im jazyk. Tieto deti mali opäť, opäť, opäť deti, deti, deti, deti. A takto išlo generačne x generácií až do 5. a 6. storočia. Hej. A tu nám uh, nejakí títo voľnomyšlienkári uh, uh, uh, tvrdia, teda aj, aj vedátori, že mh, poste my nevieme, aké národnosti bol, akého, aké etnika bol, teda r 645 pred 5000 rokmi, ale vieme že my všetci Slovania nositeľia R1 a Z645 sme minimálne v 5. a 6. storočí ako oficiálna historiografia hovorí už rozprávali slovanskými nárečiami. Hej? To znamená od minus 5000 do 6. storočia došlo k nejakej udalosti, kedy došlo k zmene jazyka, zmene kultúry. Zmene kultúry nedošlo. Lebo kultúra, lebo v tom čase došlo k oddeleniu jednej skupiny R1 a Z645 Z93 a tá došla do Indie. A ako sme hovorili, kultúra a sanskrit sú zhodné. To znamená, mm. že tu bol aj jazyk, aj kultúra a tá pretrvala u Slovanov tu v Európe naďalej. Preto môžeme porovnávať sankrit, sanskrit a môžeme porovnávať indické zvyky a obyčaje, lebo majú jeden zdroj. To znamená, ten tu bol aj pred 5000 rokmi taký istý, ako majú dneska Slovania a taký istý, ako majú dneska v Indii. Takže je tu pekné kultúrne reťazenie, je tu, musel tu byť jazyk a my nepoznáme udalosť alebo okolnosti, alebo spektre poznáme okolnosti, za akých k zmene jazyka. A ak tá okolnosť nenastane, tak ten jazyk je prirodzene odozdávaný z pokolenia na pokolenie. Aj 100, aj 200, 300 rokov, aj viac, 200, 300 pokolení, aj viac, pokiaľ je dodržaný ten status, že sa žije u zavretých spoločnostiach s minimálnym vplyvom nejakých migrantov, použijem novodobý výraz. Nej? A tento stav taký bol. A jediný významný prvok, ktorý naruša zmenu jazyka a kultúrnych a zvykových obyčajov, je školský systém, ktorý tu bol až plošne zavedený 17-18 storočia. A to tiež len pozvoľná. To znamená, že my môžeme jednoznačne povedať a každý nech si hovorí, čo chce. Keď raz máš nositeľa, keď máš genetického predka, exaktného, 5000 rokov dozadu, a ten má potomkov a my sme jeho potomkovia, tak je jasné, že ten náš predok bol náš predok. Tak znamená, môžeme hovoriť, keď my sme Slovania, že aj on bol Slovan. Chápeš tej logike? Môžem sa pýtať, alebo ešte? Pýtaj sa. No, mám dve ťažké otázky. No, ďalej. Veľmi ťažké. Prvá otázka je, ako je možné, respektíve, ako si vysvetľuješ to, že e, sa Slovania nemiešali s inými e, národmi? Prirodzený nejaký prešpekt, prirodzený nejaký pocit toho, že by mali odstať vo svojej kultúre. To je prvá otázka. Napríklad na, na tú odpovedň. Uh, hovorí o tom uh, genetika, Hej, že to R1A vlastne pretrvalo dnes, Ale, e, ako som už spomínal, tie ženy z cudzích kultúr boli bránené. Na to, to vidno v podstate, keď si zoberieš celú Európu, zhruba plus-minus nejaké percentá, máme takmer zhruba rovnaké rozloženie tých e, ženských haploskupín. To vypovedá o tom, že naozaj akože to kryženie bolo, hej, ale takto. Keď naše išli na výpravy väčšinou sa nevrátili. Ale aj sa vrátili. E, ako o tom hovorí napríklad e, nález v poprade Matejovcia, e, kde máš vlastne zjavné stredomorské prvky v z tých hrobových nálezoch. Takže on e, bol to vandal, e, ktorý prešiel e, možno polku tenajšieho sveta a prišiel tu domov a tu, tu vlastne ho pochovali. A to že, sa, to, že sa nemiešali, je prirodzené z tohoto hľadiska, že žili v samostatných kultúrnych oblastiach, mali tu svoje zažívané veci a to miešanie nebolo, neboli také podmienky. Hej? Až, až tak sa necestovalo hore-dole, ak sa vlastne môže v posledných 10 ročiach alebo posledných... ani. Pred 100 rokmi sa až tak uh, nemigrovalo. Hej. Išlo sa do Ameriky a návzad. V podstate o, vznikla Amerika vlastne z európskych, e, európskych národov. Uh, vznikol teda americký národ, ten novodobý umelý národ. Hej. Ale títo naši si tam stále udržiavali kultúru tú svoju a tí Slováci takmer do dneska ešte tam existujú, aj keď to pomaličky e, slabne. Hej. Čiže... Uh, <kým> neboli podnety, neboli príčiny. Hej. Jediné jediným podnetom <kým> bolo viac menej a, a, veľké výpravy a, dobyvačno. A, ak by som povedal, pre osídľovacieho charakteru. Hej? Ako som už pomínal, vlastne boli tu, sme, sme sa tu naši predkovia doslova premnožili, hej, <tok> tak poviem. A ináš to dokladá aj archeológia. Hej? Ako naozaj je toto zachytené aj písomne, už ako som spomenala Marginola, a je to do, do, doložené teda aj archeologicky vlastne to Čakansko, gávskej kultúry, karpatského priestoru naozaj vlastne doložené expandovali. A takisto do významnej miery vlastne kooperovali a obchodovali s greckým svetom. Čiže máme to vlastne doložené archeologicky. Stačí tak? Druhá otázka. No? Vždy, to, vždy, vždy som si lámal hlavu na jednu vec a teraz je k tomu vhodná doba, aby som sa to opýtal aj teba. Teraz si spomínal pred kľočkou, že Slovania jeden, jeden, jeden človek mal jednu ženu, urobil si potomkov a nejakým spôsobom sa ten slovan rozšíril a celkovo ten národ rozrastal a, a bol rozmanitý. Ale na druhej strane mi to nejakým spôsobom nesedí s tým, že vieme veľmi dobre, že v súčasnom období, keď máme takéto prípady či ja viem incestu alebo ostatných vecí, tak to, tá inteligencia sa ničí, den a degraduje a sú rôzne vývojové poruchy, čo, sa mu, čo môžeme vidieť napríklad na tých kráľovských rodoch, hej, na tých našich vládcoch, ktorí nechceli miešať svoju kroz nejakou inou. Otázka znie, ako je možné, hej, pretože na začiatku nás vždy muselo byť málo. Na začiatku nás určite bolo málo. Nebolo nás toľko, ako je teraz. Ako je možné, že sa tá rozmanitosť zachovala a nezdegradovala? Hej? A nehovorím len o slovanskom národe, hovorím o každom jednom, ktorý sa vyvíjal z dvoch ľudí, dá sa povedať. Hej? Toto a my treba... nie, nie, nie to takým trvalo. Proste neviem to nejako spracovať. Tu by som to videl v dvoch rovinách. A prvá vec je a vlastne, že určitým civilizačným a určite civilizačným nazveme to, že vývojom hoď som si istý, že či to je správne slovo elektrizujúci tento proces došlo k určitým mutáciám došlo doslova k prepísaniu tej našej DNA, či už to ja neviem, si vymyslím a morová bo, bo, epidémia, kedy vlastne veľká časť ľudí na ten mor zahynula, hej, bol to nejaký parazit, nejaké meno si už nepamätám, bolo to vlastne prostredie, keď ľudia veľmi si neumývali ruky, bol to špiravé prostredie, no, tak jednoducho na to trpeli. Ale po určitom období sa vypestovala u ľudí určitá imunita. Hej. Ale um, následok bol taký, že mutovala DNA trošku aj. A, a potom viac menej e, rôznych takýchto okolností e, trošku degradovalo tú našu genetickú výbavu a preto je veľmi dôležité aby sa hlavne už po takýchto situáciách aby sa ľudia viac zmiešali aby jednoducho tí bratranci a sestrnice sa navzájom ne, ne, ne, nepárili, pretože nehovorím už brat-sestra alebo proste tie incest, čo si spomínal pretože tam je potom vysoký predpoklad že tieto degeneratívne poruchy, ktoré, ktoré máme vlastne ako keby sa zvýraznia hej? Také zjednodušenie sa môžeme vyjadriť. Hej. Tieto problémy zrejme v minulosti až také neboli. Prečo? To je môj predpoklad. Hej. Ja Nie si myslím, že, že boli, ale proste oni e, sa k tým deformáciám správali dosť e, krúto a surovo. Proste sa o nich nestarali a nejakým spôsobom e, to neprežilo dlho. O, môže byť. Ako o, Tu je o, viacero možných interpretácií, ako naozaj to by sme už iba, ako by som si vymýšľal, keby som tu chcel nejaké tvrdenia v tomto smere realizovať. Čo chcem ale povedať ku konkrétne k tomu predkovi pred 5000 rokmi, čo som spolo, keď došlo k rozdeleniu toho rodu, tu si treba uvedomiť, že to nebolo vo vduchoprázdne, ja? lebo bola tu staršia R1A. To znamená, bol tu priestor hej nositeľom hapovskupiny alebo toho rodu R1A, ktorý už v týchto období, osidlil celú Európu. Lebo tamnejšie, pred 5000 rokmi, tu boli kultúry, ktoré sa dostali až na Britský polostrov, hej, pardon, ostrov do Francúzska, Nemecko, Taliansko a tak ďalej. To boli tie staršie vetviary jedna, čiže oni tam došli. Hej. potom prišlo z, zo západu je riedna B a do veľkej miery to, to tam vyhľadilo hej, to zná, sta, riedna a staré zmizly ale tu v, z, zhruba na úrovni, o to sme aj hovorili na úrovni teda Uhorská a Polska došlo k zastaveniu tie kultúry popolnicových polí ako keby na, na tejto hranici sa zastavili a kultúra popolnicových potom, polí potom znova expandovala a preosídlila znova ten západný priestor a nakoniec boli aj tí kelti historicky, teda riedná už indoeurópska. O, pochádzajúca od toho predka, ktorého sme spomínali pred 5000 rokov, to znamená R1AZ 645, bola takisto pomaličky bola a, a písomné zmienky sú toho plné, ako vlastne boli vedené vojny a, Rímanov s Keltmi a oni v podstate takmer dotla vyhladili. vyhľadili. Hej? Južfrancúzska, Španielskou, tam bola rekonquesta, preosídľovanie celých území. V podstate aj v Anglicku takisto, Čiže bolo to, bolo to naozaj by som povedal plošné v západnej Európe. Ale nazviazme teda na to, čo si sa pýtal. Čiže ten predok nemusel mať zaženú, ten pomyselný predok. Hej? R1 AZ 645 pre tisíc rokov, nemusel mať zaženú svoju se, sestru. Hej? To mohol byť úplne iného rodu. Hej? Takže, takže treba to takto vnímať. A Slovania sú všeobecne odvíjane od Jafeta. Je spústa zdrojov arabských, európskych, ktoré naozaj spomínajú teda, že uh, pochádzajú od Jafeta a dokonca uh, niektoré špecifikujú od vnuka Jafeta, uh, pochádzajú Slováci, o, o, o, ktorý vol, tento vnúk sa vol Helis, a je tu krásne prepojenie na helios, to znamená slnko, a krásne to potvrdzuje archeologické nálezy žiarových hrobov, uctievanie slnka, slnečný kult, ktorý tu v Karpatskej kotne bol. Čiže to máme také plošné prepojenie jednotlivých, by som povedal, časti našej, našich týchto najstarších dejín, čo sa týka archeológie, písomných zdrojov a samotnej kultúry hej, a jazyka. Hej, že to je, to je krásne viditeľné a čitateľné. Ja neviem, ako to takto môže nevidieť. Máme Asi tu, takto. Máme tu e, mail ano. od e, poslucháča Ľuba. E, ja si myslím, že to je len doplnenie k terajšiemu, čo preberáme. Pre halič alebo haličinu sa používa v iných jazykoch hlavne v Nemčine e, meno Galícia, Galicien. Latinsky Galiciej. Predtým dávnejšie sa to územie nazývalo Červená Rus, Rusínia, alebo Red Ruténia. Zaujímavé je, že Galícia, v zátvorke rímska provincia Galečia, je aj historické územie v, na, na severozápade Španielska. Ďakujeme veľmi pekne. A, tak, už keď čo? sme pri Španielsku, tá, dám také dve červy do hlavy, ej? Prvý z nich je, uh, španiel, uh, správca území sa v Uhorsku, hovoríme o slovanskom Uhorsku, nebo o maďarskom Uhorsku, o no, sa volal Špán. A je zvláštne, že Španielsko má rovnaký názov, Španielsko. To je jeden, jeden červ na zamyslenie. Druhý je, že sa volá to uh, uh, Iberský polostrov. Ibery boli na Kaukaze a Iberská brána je v historických zdrojoch spomínané aj uh, svoje severné úvaly, to je tá oblasť uh, tých Rypajských vrchov na severe, hej, tá Valdajská vrchoví na severné úvaly, čo je mám, identický názov spojený so Slovanmi. Akurát Španielsku údajne neboli. Hej. Lenže my vieme, že presne tam, ako spomínal uh, poslucháč, tam bola tá Galícia, tak tam bolo aj Svebské kráľovstvo. Na tomto území, alebo na časti tejto Galície bolo Svebské kráľovstvo. Hej. Alebo správne, Slovenské kráľovstvo. Lebo ako vidíme v ďalšom texte, Suevi, alebo Suebi, znamená to Slávy. Je to opäť krásne čitateľné. A je to doložené jazykovo, geograficky, aj ďalšími prvkami, o ktorých budeme teda hovoriť, hovoriť neskôr. Takže potvrdzujem. Poďme na text. A vidíme tu peknú mapku šírenie kultúry popolnicových polí hej, od toho 14. storočia pred našim letopočtom v podstate až do toho 11. 9. storočia ako sa šírila kultúra z karpatského priestoru a do Škandinávie, Británie, do Španielska, Taliansko, Turecko, Grécko. Samozrejme Balkán. No a potom tu máme ďalšiu mapku. Kelské osídlenie v období 200 pred našim letopočtom a územie je identické. Hej? Poďme teda na text. Archeologická kultúra popolnicových polí a treba povedať, že názov pochádza je to vlastne názov moderný a názov pochádza od toho že vlastne táto kultúra alebo charakteristickým prvkom tejto kultúry bolo pochovávanie e, s, e, s mŕtvych spaľovaním alebo žiarové hroby Čiže tam je málo kostrových nálezov preto vlastne tá identifikácia že kto to bol je problematická, ale našli sa aj kostry a je to preukázateľné sú to teda, boli to uh, boli to teda R1A ako súhrný názor pre označenie stredovemských kultúr mladšej a neskorej doby bronzovej medzi inými napríklad ložická kultúra velatická kultúra, čakanská pilinská, gáovská kultúra a tak ďalej. Bola to kultúra bogánských rodov sláviacich slnko pochádzajúcich z prastarého slávneho rodu deva devy a z kultúry popolnicových polík sa postupným vývojom vyvinula kultúra halštatská 1200 až 800 pred našim letopočtom. Toto už je oficiálne, hej, toto nie je, že ja to tvrdím, toto je oficiálne, to, to je vlastne oficiálna historiografia, teda čo hovorím. <kým> Z nej plynulým prechodom do väčšej časti územia halštatskej kultúry vzýšla kultúra latenská od polovice 5. storočia pred našim letopoštom až po prelom letopoštov a nositelia latenskej kultúry boli už historickí Kelti. Génoch Keltov pulzovali prevažne gény haploskupiny IDNA, R1A, 645 Slovanskú etnicitu Keltov doklada aj. Teofilakt Simokata, ktorý uvádza, že ešte v 6. storočí žili na Atlantickom pobreží Slovania. Máme to aj písomne potvrdené. Od zdroja, ktoré je naozaj seriózne uznávaný oficiálnou historiografiou. Že v knižke, keď to na, na toto narazíš, tak máš uh, hneď čísli, čísle, číslo teda, a poznámka počiaru k tomu a, a máš tam uvedené. V tomto čase, zhruba parafrazujem, v tomto čase Slovania na Atlantickom probléži. nežili, Simokata sa musel popliesť. Aj? Aj. Toto sú, vieš, taky, a takýchto čriepkov je veľa a toto je, toto je spôsob, ako sa oni vyrovnávajú s faktami, že to hodia pod koberec. A my sme už podobné veci čítali, čo sa týka napríklad Etruskov. Hej, a budeme ešte hovoriť o Venetoch, to bude tiež veľmi zaujímavé. Mohol, mohol by si spomenúť e, to, čo e, napísal e, Teopilakt Simokrata. E, ten uh, podčiarov, čo máme my. Že na, a na druhý deň traja muži Podľa nás sklavení, boli zajatí. Áno, áno, dobychý. dobrý deň. <ký> to, mám, to mám výťah, vlastne. Uh, uh, ďakujem za uh, pripomienku. Toto bolo dobré. Uh, tu mám citať doslova z tejto knihy uh, Simokatu Čítam. Na druhý deň traja muži podľa rasy sklavení boli zajatí cisárovou ochránkou. Zajaci nemali pri sebe žiadne zbranie ani batožinu. Jediné, čo pri sebe mali, boli líry cisár. Jednalo sa o Maurikia. A jeho vlastne pôsobenie 582-602, čiže 6. storočia, koneč 6. storočia. Císar sa uh, ich pýtal, ku ktorému národu patria, kde je ich stále bydlisko a čo robia v rímskych, byzantských krajinách. Odpovedali, že sú národom sklavení a žijú na hranici západného oceánu, teda Atlantický oceán. Hej. Čiže máme to pekne čierne na bielo, a teofilakt, sibokata, the history a... 1776, strana 160. Každý poslucháč, ktorý neverí, môže si to tam nájsť. Lenže podľa oficiálnej historiografie e, ešte poriadne neboli ani v karpatskej kotline Slovania, no jak mohli byť pri Atlantiku. Lenže my vieme, že v oblasti Bretonská boli meneti v tomto období a boli dosť obávanými sokmi Rímanov. Rímania ich museli preventívne, tak ako teraz to máme v Syrii, pardon, nie v Syrii, v, v Iráne, ale aj v Syrii, museli preventívne zaútočiť a pre, preventívne to tam vyhľadiť. Hej. Čiže <kým> Veneti z Bretonska boli široko, ďaleko známi svojou uh, námornou uh, schopnosťou stavať námorné lode, uh, námornou dopravou a v podstate boli... Uh, ale ten vlastný svet, hej, zarabali. zarábali. E, robili obchody, proste územia prekvítalo. že títo veneti neboli ešte Slovania. Veneti sú Slovania už od 5. a 6. storočia. Dovtedy všetci veneti Slovania neboli. Hej. To je ďalší, taký takzvaný vedecký, aj neviem, jak to nazvať. Reflap? Itus? Dogma? Zároveň. Dobre. Hej. A, Hej, a to celé, je, celé, je to tak, celé tie naše dejiny sú popredkávané takýmito doslova až smiešnými argumentmi a, a to je aj dôvod, prečo vznikla táto kniha, lebo jednoducho na to, toto sa už na to nedalo pozerať ani počúvať. Hej, jednoducho to My už trvalo. Na pozadí je zámer, ale uh, myslím si, že veľa z nich uh, tí, čo to presadzujú... Uh, sa jednoducho vezú. Tam nie je sná, z ich strany naozaj ako... A, a je možno aj strach, hej, lebo si predstav, že by niektorý z nich prišiel s takýmto tvrdením, hej, alebo on čiastočne to, čo ja hovorím, aj keď niektorí z nich v poslednom čase sú naozaj odvážní a idú e, za, by som povedal, horizont, a to, čo je e, považované za priateľné, a si predstavol, ako by boli zosmiešňovaní. Hej? Keď zosmiešňujú mňa, ja sa na to poznesiem. Vieš? Ako, mne to je jedno. O, o živobytie mne od toho nezávisí. Ale oni sú závislí existenčne na tom, čo robia, hej? na tých dejinách. Takže viem si naozaj predstaviť, že keď ich pritlačí <laughs> nejaká, nejaká a, mediálna smršť, spojení s nejakými nadriadenými, tak jednoducho a, to zdajú. A to je tragédia. Lebo toto nie je veda. Aj. veda je naozaj veda funguje uh, takým spôsobom, že niečo zistím a potom hľadám spôsoby, ako by to nemalo platiť hej. Ako až keď to, to preverím ja, no. ako to vyvráti, až keď to preverím tak potom poviem, že, že ako uh, dobre, tak toto môžeme, môžeme prijať, hej, ale ako prichodstvováno ja... všetko vyvracia, no <laughs> áno a príchod Slovanov v 5. a 6. storočí vlastne je založený na tom, že Rímania boli veľmi múdri a mali zmapovanú celú Európu. A niekde sa slovo Sklav ani Slavus do 5. a 6. storočia nemyskytoval. To znamená, museli by sme ísť niekde kde, kde, v oblasti, ktoré Rímania nemali zmapované. A jedinú oblasť, čo Rímania nemali zmapované, a boli pri Piátke močiare. Toto je celá železná logika. Chápeš tomu? Pekne. Na, tom, na tom toto stojí. Toto je nosné. A neexistuje písomný zdroj, neexistuje písomný zdroj, ktorý hovorí o tom, že Slovania prišli. A neexistuje definícia, čo slovo Slav alebo Slav vlastne znamenalo. A ja tvrdím, že Slavus, Slavus alebo Slav alebo Slav neboli Slovania, ale boli to to, čo mu sa dneska hovorí vnútrokarpátsky Slovania, teda prevažne Slováci v dnešnom ponímaní. Uh -huh. A ostatní Slovania mimo tohoto územia mali iné meno. Toto je ten celý problém. Problém identifikácie. peš Hápe, a, a oni je, si čas toho prijali a urobili z toho plošne Slovanov a z toho vznikol celý ten humbug. 4 minúty máme. Áno, daj nejakú otázku, ešte nejdeme na ďalší text, lebo ide nová kapitola. My máme tu ešte to, laténské kultúrne centrá sa rozvíjali hlavne v dnešnom východnom Francúzsku, Šváčiarsku, Rakúsku, juhozápadnom Nemecku, v Čechách, na Morave, Slovensku. A v Maďarsku. V miestach, kde sa na archeologické náleziska prekrývajú so slovanskými, je identifikácia latenskej kultúry s keltským obyvateľstvom sporná. Chceš tomu niečo dodať? Ja, tak to je. Tak to a opäť je. tu máme tie isté destinácie a čo si to teda všimnúť? A východné Francúzsko, Švajčiarsko, Rakúsko, Juho, západné Nemecko, Čechy, Morava ležia kde? na rozvodí. A máš to krásne. Hej. Čiže keď si aj pozrieš predkádzajúce mapky, tam tak vlastne centrom toho ide rozvodie. A na južnom, v južnom Francúzsku sú tiež zaznamenané Keltské kmene, ktoré sa nazývajú napríklad ruteni, valasy Hej. A, a tak ďalej. Hej. Čiže a opäť tam nachádzame mh, v juho meste Tarascon, Kult Draka Jaštera, ktorý ešte donedávna bolo normálne ako procesia, sa chodilo k tomu, dojdeme ešte. Hej? A to sú také čriepky, vieš, keď si to poskladáš, tak krásne ti to vychádza celý ten obraz. Hej? Čiže tá kultúra popolnícových politom priniesla ten kult Draka Jaštera tu z východu, z východu Karpatského priestoru, kde bolo centrum toho kultu, a kde bolo... Kde bola tá Sarmatia, je, kde boli tí Sarmati, ktorých sme spomenuli, alebo Sauromati, je, vlastne tí drači bojovníci. A my ešte tým Sarmatom prídeme aj v súvislosti teda s našimi dejinami uh, Karl z Anžu aj, aj potom um, Žigmond Luksembursky založili dračie rády proti bojovníkom dráka. Hej, to znamená, ešte tu v nejakom tom 14. storočí boli bojovníci dráka nejakí, ktorí Uzi, bojovali proti, proti, uh, proti tomuto systému, ktorý tu bol presadzovaný. či máme hej, jeden mail, prvky. No, ne, daj. jedno doplnenie k tej Galícii. E, pán poslucháč Ľubo e, dal otázku na prepojenie Galícii do Google v režime AI. Tak počúvaj na odpoveď Gemini. No. Odpoveď bola taká, že prepojenie len, je len náhodné kvôli podobne znejúcim slovám vzniknutým časom kvôli latinizácii. Rusínska Halič vraj dostala pomenovanie podľa mesta Halič na dnešnej Ukrajine. <laughs> A pôvod mesta sa vraj spája so slovanským slovom Halka v zatvorke Kauka. A tú vraj majú v znaku mesta. Španielska Galicia dostala meno podľa keltského kmeňa Galačej, Galaeči alebo kalaeči, ktorý obýval toto územie v staroveku. No, no, a, no a kde sú ostatné Galície? A keď si zoberieš fakt, že všetky Galície ležali na rozvodi, ale všetky, tak je tam logika, ktorú jednoducho umelá inteligencia nemôže zachytiť, lebo ešte jej to nikto nenabil do hlavy, pardon, do pamäte. Hej? Áno, <laughs> Takže prosím, tak. nemá s čím narabať. Veď umelá inteligencia je len vylepšený Google. Viac. Milí poslucháči, ja sa poďakujem Oskarovi Cvengrošovi za dnešné vyčerpávajúce informácie. Oskar, ďakujem pekne. O dva týždne sa počujeme. Ďakujem aj ja. Dovídne, do počutia. A s vami, milí poslucháči, respektíve tak, aj vám sa chcem samozrejme za pozornosť poďakovať. Prajem vám všetko dobré v týchto pohnutých časoch. No a dneska ešte vám poprajem krásnu a ničím nerušenú dobrú noc. Všetko dobré.